Jag måste bara hosta lite först. Var det en sån här umbridge-hostning? Ja, jag kan inte låta bli, jag måste alltid hosta. Äh, oj. Ja, var det där din? Ja, det var min umbridge. umbridge. Vi tolkar umbridge på lite olika sätt. Du och jag... Ida, Johan, Johan, Ida Du började med att säga pung-pung Du kom med en dubbelpung där på en gång Ja, jag snärtade till med en dubbelpung Hur tänkte du då? Jag tänkte på dig <laughs> Okej <Okay. laughs> okay, Nej, ja. jag vet inte det var, det var det första som kom upp i mitt huvud när samtalet började. Det var så här, pung, pung. Det var inte ens hej utan det var faktiskt pung fullt av ännu ett pung eller en pung. Jag vet inte riktigt hur du ska tolka det. Jag tänker att det är två. Två pungar. Jag hade den här slagelåten i, i huvudet. Men vilken av alla? Kvinnabuske eller Hassan Andersson kallar det ja. märkligt nog för det är ju ingen som vet vem Hassan Andersson är men kvinnabuske vet man ju man nu säger jag det man vet vem kvinnabuske är men ingen vet vem Hassan Andersson är skit ja. samma jag hade hans guldgröna skogar eh, på hjärnan och okay. då sjöng jag istället för det här och det var dans och holligong nattelång och det är någonting om guld och skogar. Så sjunger jag att jag vaknar med bajs i hela byxan. Det var bajs i hela byxan när jag vaknade. Och det har jag sjungit nu den senaste kvarten. Can't get it out of my fucking head. Vet du vad jag har gått och sagt hela tiden då? Nej. Gråtrunka. Ah, vi eh, tittade ju på porr i helgen, håller jag på att säga, men, så, men det, riktigt, det, riktigt så var det inte egentligen. Men vi, ja, Fast vi gjorde ju faktiskt det. Ja, Jo, li, ja, lite kan man väl säga då. Men, ja. men, det de, hade sin anledning. Precis, av någon outgrundlig anledning. För det, det, det minns inte jag, det här får du hjälpa mig i. Men Nej, vi kom in på ämnet Gene Simmons, basist mm. och artist och framförallt känd som en medlem i eh, rockgruppen Kiss. Nu känner jag mig som 200 år gammal när man presenterar ett <laughs> band som på det här ja. viset. Ja, men han är ganska gammal. Och bandet är nästan en nöjd rollare på c <laughs> <laughs> vet inte vad det betyder. Men jag tror det helst? kan vara sant. Han ska ju enligt utsag vara en eh, 7000 till Kvinnokar. Och eh, då tittade vi på den, den en av de läckta filmerna där han påstås då ha sex med en annan kvinna. Och det. Mm. Vi tittade på klippet. Det gjorde vi. Det här, ju, det här är inga fräscha grejer alls. Det här, alltså nu menar jag att det är inga Nej. nya grejer, inga nyheter. Nej, det har ju det några år, går, på år på nacken i alla fall. Men i alla fall så tittade vi på det. och Det var verkligen... Där kommer vi in på gråtrunkande. Det var så synd om ja. alla i det här. Det var synd, det var synd om, om oss som tittade. Ja, det var, det var, man kände sig otroligt tragiskt... Uh, tråkknullande. Knullfejl mm. mm. från Gene Simmons. Så otroligt knullfejl. För en sån här rockartisten då som har ryktet av att vara en kvinnokar. Jag förväntade mig stor dåd. Jag förväntade mig liksom att wow, här kommer man komma hundra gånger som tjej. Men inte? Nej. Det är alltså det, Inte det som var... det såg ut i klippet. Det såg, det, det såg ut som att han... En grej måste sägas. Han tar på sig en kondom. Det var ju det, trevligt. Det var ju, det var ju bra. Mm. Men han inte tar sig sin t-shirt. Och han drar inte ens av sig brallarna ordentligt. Nej, de hänger ju nere på fotknäna. Jag börjar fundera på lite grann om det är så att han har ginsen som stöd för att hålla kuken uppe. Ja, det är väl hans typ av penisring. där nere vi vid. <laughs> Fotknä. Alltså, ja, gin. gins, det är en gin-ring. Gin-ring är gin-med. Gin-simma. Det är väl en gin Ja, men det är inte Gin-simma. Vad heter du då? Gin-st. <laughs> <laughs> kan man inte gins? Gin-show. Oh, ja, men heter du t-shirt? <laughs> Vad oh, <laughs> har <laughs> att någon jävla något till på ketchup. Oh, ja, my God. Men det var väl därför han hade på sig t-shirtet ni hans nye artistnamn. Han <laughs> Hela, hela klippet gjorde att man kände så här. Alltså, Gene Simmons i klippet så kände han väldigt foppatoffel-kompatibel på något vis. Nej, den sa du. Gin. Jag försöker gå vidare. Jag försöker gå vidare. Jag alltså ska så sådär. Jag är förberedd den här gången mm, Vad bra Jag har med mig Kärlek. gråtpapper Oh, oh my god att om att äh, gråtrunka vidare då. Ja, men tillbaka till gråtrunkandet då. Så kände jag att det gråtrunkande för mig är ju också någonting som är väldigt foppatoffel -kompatibelt. det var väl lite dit jag ville komma. Ja. Att, och, och jag tror att eh, anledningen till att du har gått och tänkt gråtrunka är för att vi såg det klippet. Som... Ja, jag är nästan övertygad om det. Ja. <laughs> det var 100 procent gråtrunk i en foppatoffel. <laughs> Du gillar glass va? jag tycker jag jättemycket om glass. Ja. Nästan lika mycket som du. Vi, vi, jag tror ja. faktiskt du är snäppet värre. Kanske för att jag kan inte riktigt sluta äta glas när jag väl har börjat. Och det <laughs> spelar ingen roll hur mycket glas som finns i rummet, allt ska ätas upp. <laughs> det märkte vi också då i lördags. Ja. Du och jag. Det som är spännande är att när det gäller glas så är jag lite grann som en rökare. Att jag håller mig gärna till mitt märke. Mm. Så, och i den här högen av ämnen som du och jag idag har, har liksom kastat in, så har yeah. vi sagt glasstest. Det här ska vi prata om. Ja, precis. Och då har vi sagt glasstest. Mm. Men för att inte det inte ska bli tråkigt, då, eftersom jag bara äter två sorter och du kanske tre. Oh. Vi vill inte testa glass som vi tror är god, utan vi vill testa glas som ni tycker är god, och så ser vi vad vi tycker om den. Mm. Förhoppningsvis så tycker vi att det är gott, men det kan också vara spännande om vi tycker att det smakar alldeles bedrövligt. Eh, det, och vi har... äter ju inte så himla många olika sorters glass, så det här kan ju bli en otroligt spännande upplevelse. Det kanske är att öppna Pandoras box rent ja, av. Ja, jag är lite rädd nästan. Ja, för glass är som heroin. Mm. Mm. När man väl har börjat så är det svårt att sluta. Ja, och det är bara hur mycket kan man skjuta upp? Den här glasen får inte plats i sprutan. Nej. Och inte också. Kan man röka den här? Ta inte bralla glas. Om Gene, Jean... jag kan inte säga det lagre. Jag kan inte säga det. Skärp dig, Johan. Om Jean Simmons skulle starta en sån här glas, du vet, glasbil, glasvagn, eller vad som helst. Gene glass. Bil. Vad skulle han dela för smaker? Liksom? Poppa toffla och tajt bralla. Och gråt, runks, sex. Åh, oh, gud vilken äcklig glass det måste vara. Jag tänkte lite grann kring det här med eh, feedback från lyssnare. Vi har ju faktiskt fått eh, en del eh, härliga människor som har tagit kontakt med oss. Har du något som du bara så här... Ur hatten vill säga om, om någon eller något som, då, som, som har sagts. Jag kommer börja varje lördag med det här när jag kläcker... Nej men gud, jo. <skratt> <skratt> Ägg! Jo, han skrev det. Vänta. Han skrev kläcker. Kläcker, ja. Det var... ja jag vill börja varje lördag med när jag kläcker en morgonbärs och laddar in för helgäventyren. Ja. Morgonbärs är ju ordet man vill låta här, <laughs> faktiskt, ja. Morgonbärs, det, det här är ju... Ja. Vi är ju njutning för vissa personer, helt enkelt. Helt klart. Mm. Uh, I men det är jättekul att höra, för det, det har varit superskoj med tanke på att uh, vi är ruckis när det gäller det här. Vi, det var ju så illa att när vi, vi började ju göra den här podden innan du ens hade mikrofon. Så mm, att, uh, ja, precis. Så vi skrek till varandra. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, lite så. Mm. Um, men skitkul. Och vi vill såklart ha, ha mera. Så alltså det, det är jätteroligt med alla former av tillrop. Ja, när vi ändå har pratat lite om feedback som vi har fått från lyssnare. Mm. Så något som också hände när vi sågs här var ju att eh, vi pratade om en hatt. Ah, just det. En ja. hatt. Mm. Just, mm. vi gillar hattar. Ja, uh, vi tycker om hattar. Speciellt uh. om det hamnar saker i hatten, förutom ett huvud. Och nu tänker jag inte på <skratt> de där läskiga saker. <skratt> och jag tänkte så här, <skratt> miljarder grejer. <skratt> uh, och jag inget av dem. <skratt> jag förstod att du skulle göra det. Det är därför jag pratar så som du tänker <skratt> i bilder. Mm. Mm. <skratt> och jag menar faktiskt inte ens ett kroppsorgan. Nej. Nej. Nej. Det Men kan vara kul med sådana också en hatt. Ja, det har väl någon annan en sån här svensk komiker redan gjort en melodi av. Kuk i av. Ja, precis. Mm. Så är det. Det är ju roligt. Det vore ju för sig... Mm, vi kanske ska köra på det istället. Alla som vill lägga en kuk i en hatt. <skratt> det går bra. Skicka dem till info.johanochida.se Hej, <skratt> <skratt> hej, hej, hej. Hey. Och för de som inte har kukar, då, vad, ska de, vad ska de ha stoppa i? Patt i hatt blir det. Ja. Patt i hatt blir det. Kuk-hatt och patti-hatt. Ja, det blir och har man inte det heller så ja. bara typ skrik i hatten eller någonting. Ja, vad som helst. <laughs> eh, hat. Skicka, Snabb, patt. skicka era hattar som sagt till info.johan.ida.se Ja, innehållet i det får ju gärna vara ämnen. Och då är samtalsämnen som vi pratar om. Då. Ja. Det vore ett bra för att om, om det är så att ni som lyssnar nu har någonting, eh, maila det till oss eller pinga in oss på några sociala medier, så kommer vi skriva det på en lapp och stoppa det i en hatt. Med eller utan patt. Med eller utan kuk. Skulle du meddela meddelar utan kuk till den här lappen, Johan? Ja, det är jag röstar för patt. <skratt> Patthatten. <skratt> <skratt> <skratt> Om du stoppar ner din kuk sen i hatten och på något sätt fångar upp. <skratt> <skratt> Apropå då, Gene Simmons... När vi ändå var inne på det, det, det här med musik och, och mm. grejer. Ja. Yeah. Så lutar jag mig framåt här lite grann och sätter fingertopparna mot varandra. Kan du se det framför mig? Ja, ja, ja. Kan du se jag det framför mig? <laughs> <laughs> <laughs> så jag sitter framför dig med fingertopparna mot varandra på mig. Och jag yeah. lutar mig framåt och, och, och, och så tänker vi festival. Kisar mm. du? Mm, ja. Naturligtvis. Ja, det kisar lite grann. Jag kisar, det är så man får in 90-talet i hjärnan, ah, för det är ju 90 talet lite ja. i alla fall för min del, det där mm. med festivaler. Vad har du för strumpor uh. på dig? Uh, du, jag har ett par strumpor med benrangel på. Jag tycker ah, ju om ja. skelett. Tycker mm. jag. Skräckskelett då pratar vi om, inte bara skelett. Men då tror jag att jag vet ungefär hur, hur, hur du laddar upp nu då. Du vet att jag inte har någonting annat på mig än bara ha de här strumporna. Ja, något annat hade jag väl inte. Liksom. Va? Varför skulle du ha något annat på dig? En sak som har ätsat sig fast från den första festivalen jag var på mm -hmm. det var någon Hultsfredsfestival tror jag som var den här första festivalen där jag var där all in så att säga. Och ja. med det menar jag att man är där med kompisgäng och tältar och allt vad man gör rumlar runt i gegamoya och sådär. Sitter där i gräset bredvid en för mig okänd kille. Han var ju väldigt söt dock. Men jag såg någonting. The big horror. Han hade en gigantisk, alltså skitstor verkligen bärfis som klättrade ja, de kan bli stora honom. som jätter, verkligen. Ja, men jag tänkte så här. Den här kommer slå ner honom och lukta fis på honom hela tiden. Det kan man, det så, alltså, det kan man inte göra mot Nej. en så att kille. Det går inte. Nej. Så jag... Plockade bort den från honom och så mm. sa jag det till honom. Bara så du vet så har jag precis räddat dig från en skitstor bärfis. Mm. Då vänder han sig mot mig. Mm. Tar tag i mina händer. Och tittar mig i ögonen och säger. Du visar prov på stor medmänsklighet. Det tackar jag dig för. <laughs> Bara på festival kan jag säga. <laughs> Bara på festival. <laughs> Vi såg aldrig nog mer. Men jag kommer aldrig glömma honom. Eller i alla fall inte kommentaren. Jag minns mycket starkt med en kille som stod med en sån här... Vad heter det? Korsen. De här som han... Eh, korsnyckel, sån här som man skruvar loss. Bildäcken. Ja, precis. Mm. Han stod och sopade den i, i backen och skrek sataniskt. <laughs> ja, ja. Vart finns alla fascisterna? <laughs> <laughs> Bara på festival. <laughs> Bara på festival. Ja. Eh, eh, och jag minns att eh, jag och... Eh, min poolare, Jag tror att vi båda hade varsin Ride-t-shirt. Den här Going Blank Again-t-shirten mm. på oss. Vi stod och tittade på honom en stund och drack i all. Och <laughs> hoppades på att det skulle hända något. Det var liksom en performance. Ja, ja. det var dagens show. Det var bättre än en konsert kanske. Och apropå performance. Någon av de konstigaste upplevelserna. Du, jag vet ju att du har koll på elekeleiset. Mm. Mm, mm, mm, Ja. Finska fina ompabandet. jag hade ingen aning om vad det var för några. Men helt plötsligt så var jag och mina vänner där och matade dem med bröd. Jaha. Ja, och det slutade trevligt. med de slog sönder alla sina eh, instrument också. Klart de gjorde. <laughs> Till ompatakt. <laughs> umpa umpa umpa krasch. Kasta mera bröd och... <laughs> Det var så jävligt märkligt. Jag känner, jag känner, hej, hej, hej. Faktiskt samma grej var när jag såg Moby. Eh, mm var också så här otroligt kul. Han var, han var väldigt kovig cool och uh, körde liksom i 220 knyck på scenen. <laughs> okay. och han körde inga diskoversioner av sina hits. Han har gjort mm. rätt, rätt mycket techno utan han, han, han gjorde, om, han gjorde liksom här, han ställde om kompassen 180 grader nästan. Uh. Allting utgick från punk mm. så det gick betydligt snabbare än originalen eller så gjorde han så rena country covers på sig själv så Det var skitkostigt. <laughs> Så visst du vad stod, stod där och liksom du gjorde så här 20 rörelser yeah. kvinna liksom. Oh, okay. Och enast och alla stunden så stod man bara och, och trashade där jävla busk <laughs> någonstans liksom. Oh. Apropå damm, ja, förlåt. Nej då, jag skulle bara säga att man har aldrig klädde på sig på festival. Det... Ja precis, man har kängor. Mm. Det är allt. Eh, apropå damm, eh, ja. har du varit med om att folk på festivaler råkade ut för kissdammlunga? Nej, det var någonting nytt ja. skilde någon gång tror jag Det var också så här väldigt varmt mm. Och alla, eller alla ska jag inte säga Men otroligt många människor chatte sig På samma ställe och kissade Och det dammade upp hela tiden så fick man in det här kissdammet i lungorna och fick någon slags kemisk lunginflammation. Blä! Så jävla äckligt! Skit mycket Vad ska vi ha till Moby? Och lite kissdammlunga. 10 000 kissar i samma buske. som jag står och trashade när jag lyssnar på Moby. Till kvinnabuske. Kvinnabuske. Stackars Moby, han sitter där någonstans så jävligt smart på Manhattan och jag bara veta att vi bara... han har gått och blivit kvinnabuske för oss. <laughs> vi har en bekant som berättade en story här från Roskilde. Hans kompis vaknade upp så där lite halvrisig som man kan vara efter en festivalnatt. Och han kände att jag måste spy. Jag måste verkligen spy. Mm. Men ändå så tänkte han, jag vill inte spy här bland tälten. Det var Nej. ju skitbra tänkt där. Men då går han emot de här bajamajorna mm. och ska spy in en sån. Men han var skitbråttom så han springer mot bajamajorna och han liksom känner på dörrar. Och sen så är det en som är ledig så han öppnar bajamajan och spyr rakt in på en stackars kille som sitter där inne liksom och skiter. Ja. <skratt> <skratt> och polar henne, han slänger igen dörren och springer därifrån. Och tänker, vad fan har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag kommer ju få gängstryk liksom, av uh -huh. bajskillen och han spolade. <laughs> Så han springer tillbaka till bajamajan. <laughs> öppnar dörren och nitar den här killen. <laughs> undrar om vi skulle orka festival i dagsläget. Vi borde kanske åka på festival. Undrar om det är några som vill träffa oss på festival? Kids, de är så små, det är ju det. Men då kan man ju typ adoptera dem och ha dem som små leksaker. Som små husdjur? Ja, och, och kasta grejer på dem. <skratt> <skratt> <skratt> och let, träna upp dem, ungefär som små Pokémon ja, känner ja, jag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nu ska jag vara framåt. -luta. Fingertopparna mot varandra. Kisa och luta mig framåt och bara koncentrera mig på dig. Ett... <sniffs> Värdra pungen och värm dina fötter. <skrätt> och titta lite förkynt på mina skräckskelettstrumpor. <skrätt> Skräckpunkt tänkte jag. Vi ska inte prata mer om min punk. tycker jag. <skrätt> Och alla som vill att det här ska vara ett ämne framöver vill vi, att, vill vi prata? Vill vi prata? Nej fan eller vill ni att vi ska prata om Johans skräckpund? <skratt> <skratt> <skratt> Vad skulle vi säga? Jo, pressfotografering. Helgen hade vi. Vi vi var ett stort vitrum och. Uh... Hade en massa props eh, mm. och eh, lät oss själva gå lite bananas. Det var, det var, det var spännande tycker jag. Eh, det var nästan så att vi ville starta krig snarare än, än, eh, än att fotta Nerf guns är ju onödigt roliga. Så jäkla kul. Oh, vi kanske skulle uppmana till lite krig här. Fan, ta med alla Nerfgans så bestämmer vi någon dag. så kör vi. Ja, så gör vi så här <laughs> <high> noon. <laughs> Come <Ja>. alone. <laughs> mm. Varför inte? Men se fram emot eh, Kana Pressfoton här och framöver. Vi får ja. lopnat, se till att öppna press, pressrum helt enkelt på vår hemsida. Mm, det är väl med, det som är planen, att det kommer ut pressbilder där så ni kan ladda ner och ha sån skrivbordsunderlägg. Ja, yeah, Jag förstår precis. att ni längtar. Oh, exakt. Mm. Sitt inte och gråtrunka till dem bara. <laughs> Eller ska vi uppmana till det? Tänk på gins ah, i <laughs> Tänk på, Ta på er dina tajtaste gins. <laughs> och sen tittar ni på Johans blåa ögon. Ja. Yeah. Nu snodde du min replik. <laughs> Jag visste det. <laughs> Jag var så inställd på att du skulle säga ja. Yeah. Mm. Ja, men då får du fortsätta Ida. Jag har glömt vad du skulle säga. Ja, men det här var ju kul. Ja, men visst, visst är det trevligt? Det tycker vi varje gång. Ja, nej. jag... Är... Jag kan inte prata. Jag är så full av fniss. Med det sagt så tänkte vi väl runda av. Nu mm. får det vara nog för idag. Vill man ta kontakt med oss så gör man ju gärna det. Det har vi pratat om en del redan här i podden. Men vi, vi, vi tar det igen. Så mm. vart mejlar man då? Man mejlar på info at Eller så går man in på joanochida.se och så kan man surfa vidare till alla andra olika typer av sociala medier där vi finns. Mm. Gör gärna det. Gör så. så. hörs vi igen på fredag! Yay! Yay! Yay! Hello! Eh, nu kör jag en fråga. Vem är ditt bästa? Attraktiva vän? Fan, jo, jag dör. Du måste svara. Vem är din mest attraktiva vän som börjar på Z? Kämpa. 你哥